58, бункер. 18. Вокер розмахував руками, намагаючись пояснити свою нову теорію щодо того, як працює рація. Ось ці звуки і ці хвилі, схожі на брижі в повітрі, розумієш? Він провів пальцями, демонструючи невидимі голоси. Над ним із крок звисала третя антена, скоструйована за два останні дні. Брижі бігають угору і вниз оцим дротом. Він махнув рукою, показуючи довжину антени. Ось чому що довше, то краще. Довша антена вихоплює з повітря більше хвиль. Але якщо ці брижі є, чому ми не можемо зловити їх?» Вокер покивав і помахав пальцем, мов би, визначаючи, що це гарне запитання. Дубіся гарне запитання. «Цього разу ми їх зловимо», – пообіцяв він. «Ми вже близько». Він налаштував новий підсилювач, набагато потужніший, ніж у старій рації Хенка. «Слухай», – сказав він. Кімнату наповнило потріскування і шипіння, ніби хтось шелестів царатою. «Нічого не чую. Це тому, що від тебе забагато галусу. Слухай! Ось!» Чувся дуже кволий, але виразний голос, що преривався крізь шипіння. «Я почув!» Вукер гордо кивнув, пишаючись радше не сконструйованим приладом, а своїм чудовим учнем. Глянув на двері, аби переконатися, що вони щільно причинені. Він розмовляв зі Скотті лише за зачиненими дверима. «Одного я не можу збагнути. Чому нам не вдається домогтися чіткішого звуку?» Вокер почухав підборіддя. «Можливо, проблема в тому, що ми надто глибоко?» «Ми завжди були так глибоко», – заперечив Скотті. «Той шериф, який приходив кілька років тому, він завжди говорив по рації без проблем». Вокер почухав зарослу щитиною щоку. Його юна тінь мала рацію, як і завжди. «Ну, є ще одна маленька мікросхема, з якою я досі не розібрався. Думаю, вона має очищувати сигнал. Здається, все проходить крізь неї». Вокер крутнувся на стільці і сів обличчям до верстака, заваленого зеленими мікросхемами та різнокольоровими дротами, потрібними для його унікального проєкту. Опустив збільшувальне скло і глянув на ту саму мікросхему. Уявив собі, як Скотті нахиляється і оглядає її зблизька. «Що це за наклейка?» Скотті тиснув пальцем у крихітне біле кружальце з надрукованими на ньому номером 18. Саме Вукер навчив Скотті визнавати, що він чогось не знає. Якщо не можеш цього зробити, ніколи нічого по-справжньому не навчишся. «Навіть не уявляю», – зізнався він. «Але ти бачиш, як ця мікросхема приєднана до рації з трічковим кабелем?» Скотті кивнув. «Наче все задумано так, щоб її неважко було дістати, наче вона легко перегорає. Я починаю думати, що саме ця деталь стримує нас, як запобіжник, що згорів. «Ми можемо обійти її?» «Обійти?» – Вукер не розумів, що хлопець має на увазі. «Прибрати її, якщо вона і справді згоріла, скоротити коло. Можемо спалити ще щось. Тобто вона б тут не стояла, якби не була справді потрібна». Вукер на хвильку замислився. Хотів додати, що те саме можна було сказати і про Скотті, про заспокійливий голос юнака. Але йому ніколи не вдавалося пояснити своїй тіні власні почуття. Він казав лише те, що розумів. «Що ж, я б на твоєму місці цей...» Почувся стукіт у двері, далі зарипіли петлі, яких Вокер не змащував навмисно. Скотті зник у темряві під верстаком, а його голос змішався з шипінням статики в динаміках. «Вок, що тут збійсокоється?» Він обернувся на ослінчику. Тільки Шерлі могла вимовляти своїм милозвучним голосом такі різкі слова. Вона зайшла до майстерні з накритою тацію і розчаровано стиснула губи. Вокер стишив звук динаміків. «Я намагаюся полагодити...» «Ні, що це за маячня? Мені сказала, що ти не іси!» Жінка поставила перед ним тацію і зняла накривку. Тарілка з кашею викинула в повітря хмарку пари. «Ти сьогодні зранку з'їв сніданок чи комусь віддав?» «Це забагато!» – сказав Вокер. На тарілці було щонайменше три-чотири порції. «Нормально, якщо ти віддаєш іншим Жінка вклала виделку в руку старому. «Їж! Ти от-от випадеш ізі свого комбінезона!» Вокер втупився в кашу, помішав її виделкою, не відчував голоду. Здавалося, він так довго обходився без їжі, що тепер ніколи більше не буде голодним. Шлунок просто й далі стискатиметься, поки не перетвориться на малу грудочку, а тоді старому завжди буде добре. «Їж, чорт, забирай!» Вокер подмухав на їжу та змусив себе покласти трохи каші до рота, щоб заспокоїти Шерлі. «Я більше не хочу чути про моїх людей, які стерчать у тебе під дверима та співають тобі диферамби, гаразд? Ти не повинен віддавати їм свою пайку, зрозумів? З'їж ще трохи!» Вокер ковднув. Він мусив визнати, що це приємно. Гаряча їжа зігрівала стравохід. Він набрав ще каші. «Мене знудить, якщо я все це з'їм!» – нарешті озвався він. «А якщо не зійси, то я тебе вб'ю!» – він підняв на неї погляд, очікуючи посмішки. Але Шерлі більше не посміхалася. Ніхто більше не посміхався. «Що це в біса тут шипить?» – вона оглянула майстерну, віддивляючись, звідки долинає шум. Вокер поклав виделку і підсилив звук. Ручка, впаяна в ланцюг резисторів, називалася потенціометром. Він відчув раптове перивання пояснити їй усе. Будь що, аби не їсти. Міг розповісти, як придумав схему підсилювача, як склав потенціометр із простого налаштованого резистора – як найменший поворот ручки міг збільшити чи зменшити гучність, так що він вокер спинився. Узяв виделку і помішав кашу. Він чув, як скотє шипоче до нього в стіні. "Так краще", сказала Шерлі, маючи на увазі те, що шипіння стихло. "Це навіть гірше, ніж гул старого генератора. Дідко, якщо ти можеш зробити тихіше, навіщо взагалі його ставити на таку гучність?" Вокер поклав до рота ще кашу, жуючи, відклав виделку і схопив із підставки паяльник. Покуперцався в коробці для дрібних деталей, шукаючи ще один потенціометр. «Потримай!» – пробубонів натоптаним ротом і кивнув на дроти, що звисали з потенціометра. З'єднав їх зі стріблястими контактами, що стирчали з мультиметра. «Якщо ти їстимеш!» – Шерлі затиснула дроти і контакти між вказівними і великими пальцями обох рук. Вогер поклав ще трохи каші до рота, забувши подмухати. Обпекло язик. Він проковтнув, не жуючи, і відчув, як пече в грудях. Шерлі зволіла заспокоїтися і не поспішати. Він проігнорував пораду і покрутив ручку потенціометра. Стрілка на мультиметрі почала сіпатися, показуючи, що прилад працює. «Чому б тобі не відволіктись від усього цього і не попоїсти як слід, якщо я вже прийшла тебе контролювати?» Шерлі витягла з-під верстака ослін і сіла. «Тому що надто гарячі, відповів Вокер, помахаючи рукою перед розтуленим ротом. Він схопив катушку паяльного дроту і доторкнувся до неї розжареним кінчиком паяльника, вкриваючи сріблястим припоєм. «Мені потрібно, щоб ти тримала ось цей чорний дріт біля контакту!» Старий легко торкнувся паяльником до крихітної ніжки резистора на микросхеми з наклейкою 18. Шерлі схилилася над верстаком і схопила контакт, на який вказав Старий. «А потім ти доїси?» «Присягаюся!» Шерлі приморужилися, мов би, на знак того, що вона сприймає його обіцянку серйозно, і зробили те, про що він просив. У неї були не такі впевнені руки, як у Скотті, але Вокер опустив збільшувальне скло і швидко спаяв деталі. Показав жінці на червоний дріт і теж припаяв його. Навіть якщо це не спрацює, завжди можна все переробити, спробувати щось інше. «Не дай каші вистигнути!» – попередила Шеллі. – Я знаю, що ти не їстимеш холодної, а повертатися в їдальню і розігрівати я не збираюся. Вокер дивився на мікросхему з пронумерованою наклейкою. Він знову неохоче взяв виделку. – Як там справи? – запитав домухаючи на їжу. – Справи лайно, – відповіла Шерлі. Дженкінс і Харпер сперечаються, чи не вимкнути струм у сьому бункеру, але деякі хлопці, які там були, ну, знаєш, коли Нокс і. Вона відвернулася. Вокер кивнув і пожував кашу. Дехто з них говорить, що того ранку світло в IT горіло наповну, хоча ми його вимкнули. «Може, вони обійшли наш блок?» – припустив Вокер. «Або акумулятори. У них є ці штуки, знаєш». Він з'їв ще каші, вмираючи від бажання покрутити потенціометр. Був майже впевнений, що шум статики змінився, коли він припаяв другий дріт. «Я їм без кінця повторюю, що нам це радше нашкодить, ніж допоможе. Не можна взяти і начхати на бункер. Це лише налаштує всіх проти нас». Ага. «Слухай, можеш покрутити цю штуку? Ну, поки я їм». Він збільшив гучність, але потребував обох рук, щоб налаштувати ручку, яка звисала з яскравих дротів. Шерлі здригнулася від шипіння, що долинуло з його саморобних динаміків. Потягнулася до ручки гучності, збираючись прикрутити. «Ні, я хочу, щоб ти покрутила ту, яку ми щойно встановили». «Якого біса вок? Просто їж цю кляту кашу». Він з'їв ще трішки. Але попри лайку і протести, Шерлі все-таки почала крутити ручку. «Повільніше!» – попросив Вокер із натоптаним ротом. І справді шум у динаміках змінився. Ніби та церата почала пересуватися кімнатою. «Що я взагалі зараз роблю?» «Допомагаєш старому чоловікові». «Ага, ти можеш знадобитися мені нагорі для цього». Вокер кинув виделку і випростав руку, щоб Шерлі спинилася. Але вона проскочила цю позицію налаштування і знову почувся шум. Шерлі здавалося зрозуміло. Вона закусила губу і крутнула ручку в інший бік, поки голоси не повернулися. «Звучить непогано. Все одно тут досить глибоко. Тобі принести мій комплект?» «Ти зробив це!» – прошепотіла Вокеру Шерлі, ніби ті люди могли почути її, якщо вона заговорить надто гучно. «Ти полагодив?» – Вокер підняв руку. Розмова тривала. «Ні, можеш залишити його?» Заступник Робертс уже тут, і в неї є свій. Вона вишукує докази просто цієї секунди. Загалом то я тут працюю, поки він байдики б'є, приглушено вигукнув хтось на тлі розмови. Бокер повернувся до Шерлі. З долинув сміх кількох людей. Вок уже давно не чув нічого сміху, але йому не було смішно. Старий відчув, як брови у нього самі сходяться до перенісся. Щось не так? занепокоїлася Шерлі. У нас же вийшло, ми ж полагодили її. Вона скочила за слона, збираючись побігти розповісти Дженкінзу. Чекай. Вокер долонію витер бороду і віделкою вказав на розкидані радіодеталі. Усміхнена Шерлі озирнулася. Заступник Робертс, повторив вокер. Хто це в біса така?